Blessing to be here in your midst. E o binecuvântare ca să fim aici, în mijlocul vostru. It's like to us. E o, sunteți ca o familie pentru noi. I want, uh, give you a short word. Vreau ca să vă aduc un, un demn scurt. Cei tineri uh, au fost so, și la seara de tineri <laughs> și știți când mă refer. Uh, un cuv în ndem scurt știu despre ce e vorba s ar putea să ține 2 3 5 ore pe so, vedea să haide să începem să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu i want you give a word that God give me on, on my heart vreau să vă spun cuvântul care Dumnezeu l-a pus pe inima mea and i think it's a prophetic word for you și eu cred că e un uh, cuvânt potrivit pentru voi, acum. Dumnezeu vrea ca să vă dea o ungere nouă și proaspătă. Și Moise i-a spus lui Aaron, I want shall take the anointing oil on you and pour it on your head. În uh, Exod 29, Moise îi spune so, lui Aaron că vreau ca să iau uleiul de ungere și să-l torn peste capul tău. Și preoții din Vechiul Testament erau unși. În uh, Vechiul Testament erau trei tipuri de persoane care erau uh, aveau această ungere în Vechiul Testament. When we speak from când vorbim despre ungere, it is given from God. Uh, această ungere, când ne referim la ea, uh, este dată de Dumnezeu. Uh, in you. Uh, ungerea locuiește în tine. You for ungerea îți dă abilități pentru lucrarea lui Dumnezeu. And anointing teach you for și ungerea te învață ce, cum anume să faci lucrarea lui Dumnezeu. Is from God. Așa că ungeria este de la Dumnezeu. Anointing empites you. Uh, ungeria locuiește în tine. Anointing enables you to do God's ministry, not your own. Și ungerea îți dă abilitatea ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, nu nu atât. When you want to your own ministry, you must do it with your own. Ability and with your own power. Când vrei să faci lucrarea ta, trebuie să faci în abilitățile și puterile tale, capacitățile tale personale. Dar această ungere îți dă abilitate din partea lui Dumnezeu și îți dă capacitatea ca să faci lucrarea lui și această ungele te învață pentru lucrarea lui Dumnezeu. are Și această ungele îți dă, îți vorbește și spune că ești pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, când împăratul era uns, and the anointing of the king speaks. Uh, from authority and from power. Uh autor aceasta care o primea împăratul vorbea îi autoritate și putere. So the first is authority and power. Așa că ungerea i-a zbat da autoritate și putere. Then, the anointing of priests. Apoi ungerea preoților. The anointing of priests is godly uh, power and possibility. To take care for uh, de asemenea, ungerea care, uh, care o primeau preoții le dădea abilitatea ca să uh, slujească oamenilor. When you study the from a priest, dacă studiezi uh, hainele cu care le-au îmbrăcați preoții din Vechiul Testament, metal pieces on his shoulder avea bucăți de metal pe umerii săi și aceste bucăți de metal țineau întreaga îmbrăcăminte apoi era un pieptar care era aici la piept cu 12 pietre So Prețioase. the priest can uh, carry the people and uh, the people on his uh, shoulders. Așa că preotul putea să poarte poporul pe umerii săi. He take the people on his heart. Și de asemenea avea uh, poporul pe inima lui. So the anointing of the priest is to carry and to take people and bring people for God. Așa că ungerea care o primea un preot în Noul Testament uh, îți va da abilitatea ca să îi porți pe oameni, uh, pe umerii tăi și de asemenea să îi porți în inima ta. And then we find as a de asemenea, pro prorocii erau unși. A had to uh, prorocul avea această ungere ca să poate să a, ghideze, a, să... Uh, The anointing of leadership. The asemenea, această ungere uh, dădea abilitatea pentru a conduce pe oameni. The anointing to direct people. Uh, avea, avea prorocul ungerea pentru a da direcție oamenilor. And very important. Foarte important. anointing to do miracles. Și de asemenea, avea ungere ca să facă minuni. So, we have in the Old Testament the anointing Of kings, and Așa că în Vechiul Testament erau aceste trei tipuri de unger peste împărați, peste preoți și peste proroci. And we find in the Old Testament, găsim în Vechiul Testament, people who have all three at the same time. Câțiva oameni care aveau toate cele trei ungeri în același timp. Expe uh, uh, it was uh, Mose, Samuel, David, A fost Moise, David, Solomon și Solomon. Și Samuel. Deci Moise, Samuel, David și Solomon, Solomon aveau to toate cele trei ungeri asupra lor. Așa că cei patru aveau toate cele trei ungeri, ungere completă. Și on my to și în in inima mea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă spun că Dumnezeu want, uh, new, fresh, Dumnezeu vrea ca să pună peste viețile fiecăruia de aici o ungere nouă, proaspătă, O, o ungere completă. Said, am my work. Când Isus a citat acel verset din Isaia că sen, sen, și can vezi în viața lui Isus ce înseamnă cu adevărat să fii uns din partea lui Dumnezeu. And I want uh, that you open your heart to God, Așa că te deschizi inima ca Dumnezeu să vă ungă atât ca și piserică, dar și ca individ. I want, uh, give you și vreau ca să Trei persoane prin care vom vedea cum acționează. Trei persoane din Biblie prin care vom vedea cum acționează această ungere. Prima persoană despre care vreau să vorbesc despre ungeria de peste viața lui Elihu. Uh, Only a question, who know Elihu? Uh, cine îl cunoaște uh, pe Elisei? have Eu sunt un învățător al Bibliei, dar uh, vă pun în niște întrebări așa so, mai. Inter I mai... Want, uh, is, uh, Așa că vreau ca să vă spun uh, cine este Elisei. You to Job to Uh, Iov 32, cu, de la 1 la 8, ne va ajuta să aflăm cine este el. Iov era foarte bolnav și uh, când Iov a fost foarte bolnav, four came patru prieteni, prieteni au venit să-l viziteze. Trei mâini de țin și un mâin de țin trei oameni mai în vârstă și unul mai tânăr Și acest tânăr El was elihu elihu so, uh, a fost cel tânăr Job, sick, the came and visited him and the young from these four men who visited him was elihu deci el era cel mai tânăr din cei patru care l-au vizitat pe iov and these men three, three men cei the, trei mai în vârstă uh, With Job. Au vorbit cu Iov and said to Job, Job, you must sin. You are sick, you must have sinned. Uh, aici vedem că cei trei mai în vârstă i-au spus lui Iov, Iov, ești în situația asta din cauza că ai păcătuit. Din Job, cauza asta ești toate necazurile au venit peste tine. No, I have not Iov a spus: "Nu, eu n-am păcătuit." God is, uh, to me. Uh, Dumnezeu se poartă nedrept cu mine, spunea so, Iov and this a talking go between says you have sinned no i have not sinned you are have sinned no i have not sinned you in direcția asta tu ai pregătit ba n-am pregătit ba tu ai pregătit ba n-am pregătit you must have sinned you are sick no i have not sinned sutra asta ai pregătit din cauza ăsta sau în plan nu n-am pregătit asta a fost discuțiile până în capitolul 32 many verses in this book You have no, I have not uh, și that vedem that foarte multe unrelated. versete din eu so, până uh, la capitolul care am ajuns aici uh, and, vorbesc exact despre asta. După atâta vorbă, acești trei oameni au tăcut și n-au mai zis nimica. Și apoi a început Elihu. Și ajungem la capitolul 32. So, So Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iob, pentru că el se socotea fără vină. Atunci Elihu, the son of blah, blah, blah, became <laughs> angry. He was angry at Job because he justified himself rather than God. s-a prins de mânie Elihu, fiul lui așa el s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vina înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni lui pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o să pe el, pe Iov. So asta e situația. Job is wrong, the other three old men are wrong. And, Iov, Elihu greșa, el, greșa, dar trei, lui And this young men, must stânăr, uh, told four old men the truth. He must four, four, four old men, this was German, <laughs> he must told four old men the truth. Uh, și el se simțea că trebuie să le spună acestor patru bătrâni, trei, cei trei prieteni al lui Iov plus Iov, să le spună adevărul. Asta e situația. Un tânăr merge la trei oameni bătrâni și le spune că voi greșiți toți patru. I think this was not easy. <laughs> Cred că n-a fost ușor pentru Elihu. But it does it. Dar el a făcut asta. Și apoi poți să simți ungerea care era peste Elihu. Acești patru oameni mai în vârstă și-au deschis inimile ca Dumnezeu să vorbească prin acest tânăr. Aceasta era ungerea lui Elihu. He had the avea înțelepciunea he had the understanding Și înțelegerea în Și mintea lui era foarte clară in life from people who are wrong. Uh, Ca el să poată să vorbească în viețile unor oameni care uh, el credea că sunt uh, greșesc Acești bătrâni nu și-au închis inima și au spus Mă, pleacă de aici, tu ești prea tânăr opened your heart for God and said God come in my life. Spus, okay, Doamne, and I see God wants to give și eu cred că Dumnezeu vrea ca să dea această ungere peste această biserică. Și Dumnezeu vrea ca să vă dea ungerea ca prin această ungere voi să puteți să vorbiți în viețile altor oameni and said other persons open your heart and said oh nice that you come to me this is the possibility that god can speak speak to me and uh, bring order in my life. Și oamenii au să aibă o reacție cum ar fi om, mă bucur că ai venit să-mi spui și abia aș să văd ce Dumnezeu va spune prin tine mie. So the first point what I see uh, what god want to do in your church. Asta so, simt eu că Dumnezeu vrea ca să facă în biserica voastră vrea să aducă ungerea de peste viața lui Elihu. Oameni cu înțelepciune, cu înțelegere, uh, cu de asemenea, cu, uh, uh, ca să ghideze pe alții for ca Dumnezeu, prin voi și având această ungere, să poată să deschidă și să vorbească oamenilor din jurul vostru. De asemenea, vreau ca să ne uităm la uh, viața lui uh, Elisei. Eliza had And when you study his life, he, he was not a prophet who said God has spoken and then he uh, brought a big ma marriage, uh, uh, message. Uh, el nu a fost un proroc care a spus Dumnezeu a trimis și am un mesaj din lui. He was a man. A like un om, Everyone? Ca altul? But He had anointing, Dar el a avut ungele? Bring help in the daily life situation from people. Ca el să ajutorul lui Dumnezeu în viețile uh, de zicuzi zi ale oamenilor. When people had uh, problems, uh, uh, daily life problems, he could speak in the daily life and could change and brought help in the daily life. Oamenii care veneau la Elisei veneau cu probleme uh, normale, din fiecare zi. Și Elisei ajuta ca, uh, Dumnezeu să folosea de Elisei ca să-i ajute în acele nevoi. Asta simt eu că Dumnezeu vrea ca să vă aducă vouă, această ungere peste viața voastră. Dumnezeu vrea ca să vă dea o ungere prin care voi să aduceți ajutor vieților de zi cu zi ale oamenilor din jurul vostru. People need help in daily life. Oamenii au nevoie de ajutor în viața And lor de zi cu zi. Și Dumnezeu vrea ca să vă dea o ungere ca să aduceți acel ajutor din partea lui în, în, în, a, în a întâmpina nevoile oamenilor de zi cu zi. He picked up Mendel from Elijah and this anointing was on him. El a luat această ungere de la uh, de la Ilie și a luat-o asupra vieții lui. And, and I tell you it is God's desire to bring help to the people in society. Și eu vreau să vă spun că e dorința lui Dumnezeu să ducă să ajute oamenii care sunt în jurul tău. Is, it is in the from heart, asta este inima lui dumnezeu that church, the ca voi ca biserică, ca și persoane să aduceți ajutor oamenilor din acest oraș your daily life is changed through god's glory ca viața lor de zi cu zi să fie schimbată și să aibă un impact datorită ungerii care Dumnezeu vrea să-ți o dea. Și acum vreau And să vă dau să the, vă vorbesc despre ungerea unei a treia persoană, the, persoană the, din Biblie. Și al, al treilea uh, a treia persoană care avea o ungere este Bar Barnaba. Was a man in the church in Jerusalem. Uh, el a fost unul dintre oamenii din biserica din Ierusalim. His real name was uh, numele lui ad adevărat era Iose. dar apostolei i-au dat numele Barnaba, Son of care înseamnă fiul uh, mânghierei. Uh, Asta he, era he cine era el. He was a man of el era un om care aducea mânghiere altora. Pana uh, uh, pas, brought Paul to the apostles in Jerusalem. Uh, Barnaba aducea pe altciil apostoli din Ierusalim. In the first time, uh, uh, Paul uh, make, uh, made um, uh, many mistakes in his uh, working. În, and in viata lui l-a inceput Saul, care a devenit Pavel it, a făcut multe greșeli Și uh, uh, prima dată când a venit Pavel să viziteze Biserica din Ierusalim după ce s-a convertit and, uh, in Jerusalem said, Paul, you must go. Biserica din Ierusalim, is, prima dată când l-a văzut pe Pavel a spus, tu better, nu poți să stai cu noi, că tu ești dușmanul nostru Biserica Uh, mai bine so, mergi din mijlocul nostru uh, Pavel să ca să uh, fie pace uh, to Tarsus uh, mai bine mergi înapoi în uh, Tarsus then uh, in the next step uh, in Antiochia a new church am, v am văzut că în, uh, în and, Antiohia a început o biserică nouă and the uh, leadership from Jerusalem sent Barnabas to Antiohia to help to build this new church. <laughs> and, and when Barnabas uh, was in Antiohia, he remembered Paul, he knew he sent him to Antiohia, el ține minte că a a, a, adică că a fost trimis în Antiochia. Și uh, uh, a părăsit Antiochia și a mers să-l caute pe Pavel. Nu was not so easy uh, like today when you go to the Facebook și give gives a name in the Facebook. Uh, nu e așa, a fost așa de ușor să-l găsească înapoi pe Pavel. He, nu e ca uh, în zilele noastre când avem Facebook și imediat îl pui numele lui și îl găsești. Must walk uh, to and ask, did you know Paul? You know a trebuit să meargă din Antiohia până în Tarsus și să l întrebe pe oameni de acolo. Îl cunoașteți pe Pavel? Pavel. And he brought, he find, found him, found him, him and he brought him back l-a dus în Antiohia uh, pe Pavel, Antiochia and he taught him in Antiochia. Și acolo l-a învățat în Antiohia. Paul, crow up, Pavel a crescut în uh, his în credința lui. And God sent both out Barnabas and Paul to uh, the first mission trip. Și uh, Dumnezeu l-a trimis și pe Barnaba și pe Pavel la prima călătorie misionară. Mark was with him. Mark era cu ei. And Mark said, "Oh, it's not so good. I go back." Uh, Mark, însă s-a speriat de tot ce se întâmpla în această when, primă călătorie misionară și s-a întors înapoi în Antiochia. Uh, și când uh, Pavel și Barnabas vrut să înceapă a doua călătorie misionară. Barnabas said, "Mark, could, go, could go, uh, with us." Uh, a spus, Marcu poate să vină înapoi Paul, cu noi." Paul said. No. Pavel spus, oh, no. And it was uh, strife a strife between o pa uh, Barnabas and Paul. Barnaba Pavel. And uh, Barnabas said, uh, Mark, go with me. Barnabas spus, hai cu mine. Paul said, no. Pavel a spus, so, now you can see the heart Acum putem să vedem și prin întâmplarea aceasta inima care era în Barnaba. Barnaba avea o inimă de tată. Era un tată pentru Pavel și era de asemenea un tată și pentru Marcu. Pavel a făcut și el greșeli, dar Barnaba spune I search Paul and I help him to grow up. Uh, el pe Pavel și o să-l să crească. Mark make mistakes. Uh, Mark, Mar a făcut și uh, el greșeli. Mark greșel. may make mistakes and Barnabas said, "Okay, his young man uh, made mistakes, but I help him said he grow up." Dar el a spus, știi, știi ce? Chiar dacă Marcu a făcut câteva greșeli în ultima noastră călătorie misionară, you, eu să-l ajut să crească. Poți să vezi în Barnaba inima lui de tată. Și uh, vedem cum datorită acestei inimi a, a lui Barnaba, Pavel a scris o treime din Noul Testament datorită the, faptului că a avut inima lui de tată. The, uh, heart from believed on Mark. Inima lui Barnaba a crezut în Marcu. And we have the gospel of Mark. Și avem și epistola uh, uh, uh, Evanghelia lui după Marcu. Și este a treia ungere pe care eu cred că Dumnezeu vrea să o să pe sevor. of the Father. Inima de tată. Said, people can grow up. Ca oamenii să crească, people will make mistakes. Oamenii când crezc, fac greșeli. But we need a heart from a father. Dar trebuie să ai o inimă de, de tată. People can grow up. Ca astfel. Oamenii să poată să crească. People who make care fac și oamenii care fac greșeli? Uh, who, who who make, uh, mistakes could lift up? să se poată să fie ridicați și să-L ajuți ca să crească so, în Hristos. E un mesaj pe care Dumnezeu simt că mi l-a dat pentru voi. You in a way. Dumnezeu vrea ca să vă dea o, o ungere în, în trei direcții. Like Elihu, ca și Elihu, like Elijah, ca și Elisei and like și ca și Barnaba and what i see god won't not split this anointing de nu vrea ca să se înpartă numai la unii aceste trei ungeri tu ai asta tu ai asta tu ai asta it's, it's good to have apart from it uh, but i i see god won't give everyone na eu cred că de vrea să să dea leala toți toate trei toate un trei ungeri you are a king's kid voi sunteți copii de împărat și uh, uh, împăratul avea uh, ungerea completă și de, uh, ungerea de împărat și ungerea de proroc și ungerea de uh, you, you have, preot și voi sunteți copiii de împărat și și ungerea și ungerea de proroc și dorința Lui Dumnezeu să and vă dea de plină Așa că țineți minte aceste trei nume. Elihu, Elihu Panabas, Barnaba and, uh, Eliza. și Elisei. Thank you. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc! Mulțumim, frate Artur, oa asta schimbăți. Astăzi prămiți două predici. Două predici la prețul de una. Noi suntem mulțumitori pentru ceea ce uh, au făcut frații din uh, și scaunele care, cum spunea mama, care sunt la studiu biblic, Maro, care, tot vă curajăm să nu adormiți pe ele, uh, au fost în Germania și ne bucurăm că sunt aici și uh, slavă Domnului că Dumnezeu... Uh, ne leagă cu oameni care și sunt alături de noi în continuare și Dumnezeu își biserica. Vă spun ca și pastor, mă bucur când văd cum Dumnezeu își este biserica. Și trebuie să fii orb să nu vezi că biserica lui Hristos aici, locală, să Salem, crește. Uitați-vă în jur, unde nu mai sunt locuri pe scaune, noi trebuie să aducem mai multe scaune, așa că va trebui vom închide unele holuri, culoare, pentru că biserica crește. Și în, în curând, după ce se umplă culoarele și cu scaune și umplem și alea, trecem la două programe. Așa că, slavă Domnului pentru ceea ce El face. Ei, Dumnezeu își zidește biserica Lui. Noi suntem mulțumitori. Vorbeam cu fratele pastor Dick Iverson, care a fost duminica trecută și am avut ocazie să stau și să-i să pun întrebări, v-am spus. Și el, văzând multe biserici, văzând multe biserici, și văzând cum atmosfera și tot și ce ne-a spus el, ca și păstor așa, ca și apostol spiritual și pregătiți-vă în câțiva ani veți fi și nu mulți, în câțiva ani veți fi dublu și au văzut așa e. și din partea unui apostol vine și vede, în câțiva ani, nu mulți zice, veți fi, vă veți dubla Și că noi știm asta, noi ne așteptăm la lucru mărețe de la Dumnezeu, bun, aș vrea să deschideți la exod, deschideți la exod a doua parte primim asta, primim ungerea care despre care vorbea fratele Artur, vrem în biserica noastră să fim oameni care să poată vorbi în inimile oamenilor și să fim oameni care să poată să împlinească nevoile oamenilor și să fim oameni care să fim, avem inimă de tată. Cineva greșește să înțelege că și noi am greșit și să avem inima asta de tată. Amin? Exod capitolul 13 versetul 1 Versetul 1, versetul 2 și o să citesc 12 și 15. Haideți să auzim ce spune cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, punem o deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace, este al meu. Și cuvântul ăsta este al meu, în ebraică, e un cuvânt, o frază puternică, îmi aparține. Ca și cum ceva, vine, vine cineva și... Vrea să-mi ia fiul Pe Teddy Îmi aparține <gâng -i> Nu-l va Îmi aparține, așa spune el Orice întâi născut e al meu e, o, e puternic fraza asta în ebraică Îmi aparține Versetul 12 Să închin Domnului pe orice întâi născut Chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea Orice parte bărbătească Este a Domnului Să răscumpere cu un miel pe orice întâi Al măgăriței iar dacă nu-l vei răscumpăra, fii atent, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Versetul 14. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta, tată, Se i Prin mâna lui cea tot puternică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei, și fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lasă să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți. Ai oamenilor, până întâi născuți, ai dobitoacilor Iată de ce aduc jerfă Domnului pe orice întâi născut De parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut Dintre fiii mei Și mergeți la Matei Matei capitolul 6, versetul 33 Matei 6 cu 33 Iisus spune la mine în Biblie cuvintele acestea sunt cu roșu Pentru că le spune Iisus Căutați mai întâi împărția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Așa să vorbesc minutele care au rămas despre principiul Primul e al Domnului Primul e al Domnului Și dacă nu ai, nu ai caiet, avem pentru voi la buletin o hârtie pe care vă puteți lua notițe Pentru că cred că acest principiu, dacă îl vei înțelege ca biserică, și eu cred că te va ajuta mult în viața ta personală, în finanțele tale. Haideți să ne rugăm, Tată în cerul, mă rog ca duhul Sfinte, să te folosești tu de mine astăzi. În minutele care am mai rămas, mă rog să vorbești poporului, să mulțumim pentru ceea ce ne-ai vorbit până acum, prin mesajul profetic, doamne, prin, la timpul de închinare, prin fratele Artur, mă rog ca în continuare, doamne, ceea ce tu mai vrei să faci în această dimineață, să faci tu. Ajută-ne să avem inimi deschise, urechi deschise, să primim cuvântul tău, Doamne, și să-l aplicăm în viețile noastre. Să nu fim niște ascultători pasivi, Doamne, ci să fim oameni care să dorească să audă cuvântul tău curat și să-l aplicăm în viețile noastre. În numele lui Isus Hristos, mă rog. Mă rog ca limba mea să fie capanul în scriitoresc scrisit în mâna ta și mă rog ca noi toți, Doamne, să, să fim niște ascultători, Doamne, activi astăzi. În numele lui Isus, mă rog. Toată Biserica spune Amen. În ultimul timp am, am, vorbeam, vorbesc cu Domnul cu privire la, la, la binecuvântare. Și, uh, și în, timp ce, în timp ce vorbeam în Duhul meu cu, cu Dumnezeu, am zis, uh, vorbeam, vorbeam, Doamne, Tu vrei ca poporul tău să fie binecuvântat? Și Dumnezeu spunea, cum să nu vreau ca poporul meu să fie binecuvântat? Și mă întreabă Domnul următorul lucru. Dar dacă este tot aurul și argintul? Al Tău, Doamne. Bun, e al meu. Bun, ce crezi tu? Cum a, dacă a meu este tot și argintul, n-aș vrea ca copiii mei să fie binecuvântați? Dacă a meu este tot și argintul, n-aș vrea ca, și, ca copiii mei să fie binecuvântați? Doamne, da. Și înfiți te ce mă aduce aminte. Tu n-ai vrea ca Tedi să fie binecuvântat? Copilul tău. Ce planuri ai tu cu Teddy încă de pe acum? Mă-am să aminte ce am vorbit cu Mona. Și am zis, vorbeam cu Mona și am zis, Mona, așa mult îl iubesc pe Teddy. După ce în termin eu casa, ne terminul o casa noastră, vreau să fac lui casa lângă noastră. Și Mona zice, nu știu dacă e lângă noastră. A zis, Mona, lângă noastră facem. Nu să-l supraveghem, să fie acolo, călături de noi. Facem niște mititei, să-l chemă și pe el, mititei. Și spune, dacă tu vrei să-i faci casă lui Tedi. Vrei să fie binecuvântat, că e copilul tău. Și tu nu suporți ca copilul tău să fie sărac când tu ești bogat. Spune Domnul, Domnul spune, crezi că eu suport? Crezi că mie îmi place copiii mei să nu fie binecuvântați? Credibil, nu am să cred. într-adevăr. Și Domnul spune următorul lucru, dacă poporul meu va aplica principiile din această carte, eu pot să-i binecuvintez Dacă nu aplică, fiți atenți Nu pot să-i binecuvintez Și duminică de duminică veți veni aici și veți auzi principii Și unul din principiile la care ne uităm astăzi Este următorul Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze El nu te poate binecuvânta Decât atunci când El este pe locul întâi în viața ta Numai atunci te poate binecuvânta Doi știți că există două feluri de binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântarea Diavolului. Te uiți la mafioții care sunt în oraș, te uiți la aceștia care se ocupă cu mișmacul și vezi că au mașini, case tare. Fiți atenți! Binecuvântarea Domnului nu e urmată de niciun necaz. Cealaltă vine cu mult necaz. Nu vreau binecuvântarea Diavolului. O vreau pe a lui Dumnezeu. Amin? Și dacă eu, care sunt Tată Bun, am planuri bune cu Teddy. Teddy nici nu știe ce planuri am eu cu el. El nu știe că eu am un plan să fac o casă. Nu știe. Dar eu am un plan să fac o casă. Și după aia vine și al doilea copil. Și al doilea copil vreau să-i fac o casă. Ca tată, nu pot eu numai să fiu binecuvântat și copilul meu să fie sărac. El să stea într-un cort în, în parcul 1 decembrie și să vină acasă la mine la pensiune, la mine la, la vila și să vină fiul meu venit. Tată-s nu, Eu nu, nu pot, ca tată, nu poți. Dumnezeu care are tot aurul, tot argintul, vrea ca tu să fii binecuvântat. Dar ascultați-mă, noi îl împiedicăm să ne binecuvinteze. Pentru că primul lucru care trebuie să-l faci este să-l pui pe locul întâi în viața ta. Asta e primul loc care tu să faci. Și acum, dacă ar fi să te întreb, este Iisus pe locul întâi în viața ta? Probabil majoritatea ta, da, este, da, este. Hai să vedem. Hai să vedem dacă într-adevăr El este pe primul loc. Hai să vedem ce înseamnă că El să fie pe primul loc. Și la sfârșit, aș vrea ca fiecare să răspundă la întrebarea asta. Este El pe primul loc? Pentru că vă spun un lucru, dacă El va fi pe primul loc, toate celelalte lucruri în viața ta vor fi în ordine. Toate. Familie, business, toate vor fi în ordine. Dar dacă el nu este pe primul loc, toate celelalte lucruri vor fi în dezordină. Și acum eu nu spun că nu vom trece prin furtuni, ci cum am cântat în cântarea asta minunată și unsă. Spune așa, în furtun el este un adăpost. Și chiar în furtuni tu poți experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă spunem ca familie, în furtună noi putem experimenta binecuvântarea. În biserică noi, în furtună putem experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Când El este pe primul loc Întrebarea care ne opune measă este El pe primul loc în viața ta Și poate zice cum, cum ar trebui să arate viața mea Dacă El ar trebui să fie pe eu? un domeniu În care ar trebui să vadă acest lucru Și un domeniu în care o să se vadă Dacă El este pe primul loc Isus spune ceva foarte interesant Unde este comoara ta Acolo va fi și inima ta Și inima e centrul ființei noastre acest verset care eu l-am citit, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Hai să vă spun adevărul. Mulți creștini nu știu cum se aplică în viața lor. Poate tu l-ai citit versetul ăsta, Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea lui și toate celelalte lucruri. Despre ce vorbește? Despre haine, despre mâncare, despre casă, un de post, vi se vor da pe deasupra Pe lângă celelalte Și vă spun adevărul Majoritatea creștinilor nu știu Cum Matei 6 cu 33 Să-l pună în inima lor și în viața lui Habar n-au cum să-l aplice E aici și nu știe cum să ajungă aici Asta vreau să vă arat cum E 6 cu 33 Cu tați mai întâi împărăția lui Dumnezeu Ca să cauți împărăția Împărăția lui Dumnezeu implică să-l cauți pe el Primată Neprienirea lui și vei vedea că dacă Isus, Matei 6 cu 33 spune pe scurt, dacă Iisus e pe primul loc în viața ta, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta spune Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dacă El este cel mai important lucru în viața ta, celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Când tatăl meu a mers la Domnul, a fost greu pentru mine, că pentru noi ca în Biserică. Dar tatăl meu nu a fost numărul unu în viața mea Numărul unu a fost Și va fi Dumnezeu Indiferent ce se întâmplă în viața noastră, fraților, Cine este numărul unu? Mama mea, sora Zanfira, soția lui Soțul ei merge la Domnul Ar trebuit În mod normal oamenii ar trebui să fie distrusă Multe persoane Mă întâlnesc cu unei, omorit, murit soțul Îs distruse, nu mai funcționează normal Fiți atenți În viața lui sora Zanfira Soțul ei nu a fost pe primul loc Dumnezeu a fost pe primul loc Uitați-vă ce se întâmplă când el rămâne pe primul loc Toate celelalte lucruri Sunt în ordine Și te încrezi că dacă el e pe primul loc El se va îngriji de toate Nevoile tale A fi binecuvântat Înseamnă să ai pe deasupra să 6,13-13 Tot ceea ce ai nevoie Să nu duci lipsă Ca să poți să dai și la alții dacă Isus, dacă Dumnezeu va fi pe primul loc în viața ta, tu vei avea și vei fi binecuvântat. Matei e 6 cu 33. Acum haideți să vedem acest principiu primului a Domnului, pentru că trebuie să vedem cum se aplică. Am înțeles teoretic, trebuie să vedem, dar practic cum se aplică. Și voi merge în acest principiu, vom vedea în Vechiul Testament. Cum mai nu știu câți dintre voi ați citit pasajul acesta cu Exod 13, în citirea Bibliei și... Câți dintre voi ați și a zis, mă, nu știu exact cum e costă, de ce Isus a vrut în întâi Cât Câți v a spus întrebarea asta? De ce a vrut Isus întâi născuți? Nu mai eu. Bun. că doi. E bun. <laughs> Fiți atenți. Exod 1, 13, 1 la 2. Domnul la lui Moise și a zis, punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, orice întâi născut între oameni, ca și dintre dobitoace. Tei născut, e al meu. Primul născut, E al meu. A mea aparține. După aia, descrie: Să închid Domnului orice întâi născut, chiar și pe întâi născut din vitele pe care le vei avea orice parte bărbătească, este a Domnului, să răscumpere cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Cu alte cuvinte, o să-l pierzi oricum. Dacă nu vrei să-i aduci jerfă, frânge gâtul și o să-l pierzi oricum, pentru că nu e al tău. Dice? Dice, e al meu, zice Domnul tăi născut. Nu ai dreptul să-l ții tu. Îi frângi gâtul. Dacă nu vrei să-mi îl dai mie, frânge-i gâtul. Dar al tău nu va fi. Wow! <gântu -i> să răscumpere de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii Trei puncte vă dau astăzi și fiecare are vreo trei subpuncte, așa că o să mergem repede. Fiți atenți. Primul punct. Primul născut trebuie să fie jertfit sau răscumpărat. Primul născut trebuie să fie jertfit sau răscumpărat. Problema e, cum știi ce trebuie jerfit și ce trebuie răscumpărat. Să dă două exemple. Primul exemplu vine și spune dacă animalul tău curat, o oaie, era curat, putea aduce jerfă o oaie, făcea parte din animale curate, le puteau mânca evreii. Dacă oaia ta, primul mântunăscut, e miel de parte bărbătească, e al meu. Dacă măgar, măgăriță măgar, măgărița ta, Întâi e născut un măgar. Ce spune domnul? Și-l meu. Măgarul? Și-l meu. Dar el nu-l aduc ca jerfă. El-l răscumperi. Cu ce? Cu un alt animal curat. Adică, e al meu, dar îl răscumperi plătind pentru el un preț, un animal curat. Acum, fiți atenți că e important. nu, nu. nu, nu nu mă pierdeți, nu vă uitați pe ferestre, că nu sunt, nu este lumină pe ferează, fiți atenți. Principiul următorul. Cel curat trebuia jărfit ca cel necurat să fie răscumpărat. Nu fiți atenți, acum vreau să pun o întrebare. Noi ne-am născut curați sau necurați? În păcat, spune, ne-a ne zămis lima ne-a născut în păcat. În părinților, voi, se, voi știți, eu știu. A trebuit să-i învățați pe copiii voștri să fie răi. A trebuit să-i învățați. Uite, așa e rău. Așa nu ascult de mami. Nu. Dar să învățăm cum să fie buni. Că de răi știm să fim răi de când ne naștem. Neascultători. În păcat ne a lămis lima noastră. Fiți atenți. Deci noi ne-a născut necurați. Isus s-a născut curat sau necurat? Curat. N-a fost păcat în el. Nu fiți atenți. Cel curat a trebuit jerfit Ca cel necurat Să fie răscumpărat Isus aplică principiul ăsta Cel curat, Isus, A trebuit să fie jerfit Ca cel necurat, noi Să putem fi răscumpărat Prin sângele Mielului Puteți să-l aplaudați pe Isus. El este jerfa supremă Și te uiți de multe ori la pasaje din Exod și zici, nu mi se aplică mie. Toate principiile din Biblie ți se aplică ție. Trebuie să vezi, în, în Vechiul Testament sunt umbre. Și vezi împlinirea în Noul Testament. Dar ți se aplică ție. Acum, fiți atenți. Pe baza acestui principiu, ce spune, ce spune uh, Dumnezeu? Dă-mi e primul, dă-mi e primul și ceilalți vor fi răscumpărați. Vor fi binecuvântați. Păi hai să vă spun un lucru, ca să dai primul, trebuie tre să ai credință că vor veni ceilalți. Păi vine Isus și spune, vine Dumnezeu și spune, auzi, primul născut e al meu. Păi ca să, ca să dai, să l pe primul născut, trebuie să ai credință că vine și al doilea, și al treilea, și al patrulea. Biblia și ce spune? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așa că cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Asta spune. Dumnezeu nu zice, ascultă-mă, așteaptă până oaia ta are 10 mii și după aia, Adu-l la în mielul care te ne ascultă de tine Te sare gardul la vecinul Ăla care tot timpul își bagă capul unde nu să și bage capul Adu-l ăla aici și își jerfește la altar Nu? Primul E al meu Asta e principiul Acum urmăriți-l, că o să-l vedeți în Biblie Primul Îmi aparține, spune Domnul Îmi aparține E al meu Exact așa e zesuiala Dumnezeu spune, dăm primii 10%. Mă țineți, uite că v-am vorbit despre zecială, deșteptarea 10-ului el, deșteaptă 10 la biserică. Mai sunt alții care trebuie să se unească cu noi. Dar fiți atenți, Dumnezeu aduce o deșteptare a 10 Și cine se deșteaptă anul acesta. Veți vedea la sfârșitul anului. Binecuvântare, pentru că principiile funcționează. Cuvântul lui Dumnezeu, fraților, ori e adevărat, ori e fals. Ori îl crez ori nu îl crezi. Ce spune Biblia, adu-mi primii 10% Și ceilalți 90% vor fi răscumpărați adu primi. Noi de multe ori așteptăm să vedem Dacă avem destui bani să de parte Domnului Și după aceea ce rămâne Doamne, numai atât au rămas se spune <laughs> Nu așa Deci, doi de dăm Lui Dumnezeu Prima dată partea Lui Cu credința că El va bine Când vă ta restul Amin? Poporul Israel a trebuit să aducă pe primul întâi născut cu speranța, cu credința. Cu credința Dumnezeu va binecuvânta și oaia aia nu va face numai unul. Să va face mai mulți miei. Amin? Al doilea lucru care vreau să vă zic. Nu, toți de la primul, era alt punct. Aici, Nexos spune și dacă nu-l aduci, fiți atenți, dacă nu-l aduci să-i frângi gâtul. Mă știu că e așa, e trist, e frânge adică să-l pierzi. Pentru că, ascultați-mă, zici, va ieși din buzunarul tău pe o cale sau pe alta, va ajunge la Carrefour, Eu nu știu unde ajunge, da? va ajunge undeva, dar nu va rămâne la tine. Știi de ce nu rămâne la tine? Că nu i-a fost niciodată ta. Nu i fost niciodată ta, zici, Așa că trebuie să te gândești, ori o duci Domnului, ori o să -o, o pierzi. Pentru că la tine buzunar n-are cum să rămână. De ce? Că nu Așa că cine vrea să-și facă conturi din zeciuială, ăsta e un cont de economii din zeciuială, veți vedea că acea, acei bani se vor pleca în alte conturi, la alte bănci, la alte, la alte supermarketuri, la, alte, la alți investitori, pentru că zeciuială ori o aduci, ori e O pierzi. Și cei care stăți aici și știți, n-ați reușit să dați zeciuiala, uitați în urmă și urmăriți zeciuiala. Unde să prime bani să la tău? I-ați pierdut. Că la tine nu român. nu ți la tine în buzunar, îți pot promite asta. Pentru că principiul rămâne valabil. Unul din lucruri care au vrut să facă tata înainte să, îl dă, îl, o, să o dea pe lizea lui Ionuț, nu, voi nu știți, dar vă spun eu. Tată i evidențele lui Ionuț la ziceală. Dar știți care a fost principiul? Eu nu pot să-i să dau fata mea, fiți atenți, unui hoț. Asta principiu. Și eu nu fost verificat. Dar nu râdeți că și Mona a fost mă. A fiți atenți, asta, o să, vă, asta o să vă placă. Primul an de eu mă întâlneam cu Mona. Mona era angajată aici, a fost angajată cu subvenție, banii veneau de la stat, de îi numai ei. Deci, în Biserica nu a stat-o nimic. Deci, direct de la subvenție, de la stat au venit banii. Au fost angajată după ce au terminat facultatea. Dacă avea evidență cât de a salar Mona o da 10 iala La sfârșitul anului, fiecare primește raportul Acum raportul o să vreau să dau uh, de două ori pe an Ca să nu așteptați un an În iulie o să primiți Asta uh, uh, pe jumătate de an Fiți atenți Și o cheamă pe Mona în birou Mona roșit Deci Şi... așa să stai jos Și spune Mona după Am văzut 10 iala da. Da, zice Mona Am văzut că nu-i cât ți-am dat Uite că 30 de lei Și-a 2 lei de pe luna asta 3 lei de pe luna aia Mă n -a crezut că da dat tot Dar conform evidențelor lui tata Îi sta 30 de lei pe anul ăla Hai să spun principiul N-au vrut ca să fie unit În căsătorie cu o hoață Și mă n-au practicat de mult zicea. Și eu am practicat-o de mine. Dar principiul rămâne la fel. Banii ăia, zici zece la 10% primul născut, alea nu e al tău. Ori îl jerfești, ori gâtul. Pentru că nu s-a părținut. Wow, mergem la următorul punct. Vă place predica? Primele roade trebuie oferite. Primele roade trebuie oferite. Exod 23,19 Să aduce în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din roade ale pământului Când se vorbește de zeceală, se zice să aduce în casă Domnului cele din roade Acum poate nu mulți sunteți în agricultură mulți ați fost pe la, mai ales tinerii tinerii rar văd o grădină tinerii rar văd un pom cum îi văd numai produsul finit Cei care sunteți în agricultură și creșteți și aveți pomi și știți următorul lucru de multe ori primele roade care se fac pe pom și în pământ sunt cele mai bune. Că alea adn au cel mai bun ADN. Rapid s-o dezvoltat, ale mai fine. Alea îți vine să le pui direct pe masă. Și Domnul zice Primele-s mele. Dar doamne, dacă nu o să mai iasă celelalte cepe? Păi, n-ai credința că dacă nu ai mie primele celelalte nu mai ies? Și primele roade trebuiau oferite. Primele. Noi am vrea să culegem toate roadele și eu știu cum sunt și la meri. Avem mulți meri și în merele sunt mere mari și sunt mere de astea mici. Și <laughs> le punem pe cele mici acolo deoparte. Și ați, dacă am putea, domne, n-am putea aduce coșara asta cu merele astea micuțe. Domnule, nu. Vreau primele. Dice? Fiți atenți. Vreau să fiu pe primul loc în viața voastră. Când un tânăr încă nu s-a căsătorit, el de multe ori el crede că el e cel mai important în lume, el e pe primul loc de multe ori în viața lui. Eu, se naște copilul, uitați-vă la tedit. credeți că îl interesează că eu nu m-am odihnit în seara aici. Se trezește la șapte, treziți-vă și voi. Ia, ia biberonul și l-aruncă, așa face, l-aruncă să ne trezim. Ce, ce dormiți atâta? Eu! Ci crește, și crește că să turește, dă seama că mai ia. se te de nevoile ei. Paie vine copilul, el. Și când împart puiul, tu rămâi cu labele. Copilul nu mănâncă gâtul, de la tată-congă, mănâncă tată-gâtul. Crește, maturizești și, și atunci întrebe unul căsătorit Cine e pe primul loc în viața ta? Și știți de multe ori unde sunt probleme în căsătorii Când soțul rămâne pe primul loc <gânghe>, Ios, șeful Păi ai zis că o să o slujești pe soție Că o să o iubești cum Hristos a iubit biserica Și Hristos a jerfi pentru biserica lui Și tu trebuie să te zerfești pentru familia ta Pentru soția și copii tăi Altfel ar fi căznicile Dacă soțul s-ar Altfel ar fi căsniciile, pentru că și soțiile ar iubi soțul Când, vede, când vezi un soț jertfitor Care îți dă ție aripa Că nouă ne placă aripa în familie Îți dă ție aripa și el mănca laba să nu să nu-l iubești până altfel de soț Când vrea, vede binele tău primată. Primele roade, știi ce demonstrează? Cine e pe primul loc în viața ta? Cine e? Iisus? Sau ești tu? Eu, familia mea Mătoșa mea, unchiul meu Primele roade aduse domnului. Domnul El e pe primul loc Fiți atenți Israel intră în țara lui promisă Țineți minte, asta principiul primul, e al Domnului Intră în țara lui promisă Știți care a fost prima cetate care a cucerit? Erihon Vă să aminte de Erihon? Ziduri în alte putea să meargă cu carele pe ziduri S-a uitat poporul la zidurile alea Oh ho, ho cum, cum le Cum intrăm? Și Osu are un plan de la Domnul Mă Fi De șapte zile, o dată, cetatea, la șapte zi De șapte ori și strigăm, fraților Strigăm! Zidurile se vor prăbuși Cine? Pentru că Dumnezeu va lupta pentru noi Fac asta, dar fiți atenți, înainte de toate astea Dumnezeu le spune Tot aurul, tot argintul Din cetatea Erihon E al meu Poate v-ați întrebat, de ce, Doamne, nu ai cerut 10% din Ierihon? Că era era bogat Ierihonul. De ce nu ai cerut, Doamne, 10%? Fiți atenți, e principiul acesta. Primul e al Domnului. Ierihon a fost primul, prima cetate. A fost al Domnului. Fiți atenți. A spus, nu se atinge nimeni, tot merge în casa Domnului, în visterie. Toți banii, tot aurul, tot argintul. Fiți atenți. Unul din ei, o să fenteze o zis. Vă să aminte de Acan? eu. Ce cred că. Tot domnului. N-are domnul destui bani. Familia mea. Trebuie să mă gândesc la familia mea, la Vita. Am copil. Trebuie să-l. Fată, trebuie să o mări. nu, no, nu, no, no. Pune eu. În eu aici un pic. Fiți atenți. Când ei, ce nu e al tău, ce al lui Dumnezeu, ești blestemat. Ma le îi spune. Dar fiți atenți. Așași principii și aici. Și erau următoarea cetate, vă spun ce a fost Cetatea Ai Mică Era o cetate mică și cu poporul Israel Să uitau <laughs> Ce să, n rost să ne obosim Să mergem să batem ăștia din cetatea Ai mă. Dar trimite câțiva tinerii De ăștia de la lucrare cu tinerii Să meargă ei acolo, să, să se bată ei Că aruncă cu mingea și a cad jos Și merg ăștia 3000 de oameni Și vin bătuți înapoi nu am putut să bate citate aia. Cu ce citate hon. E ca și cum acum steaua o bătu pe Chelsea și vine fece bihor și joacă fece bihor cu steaua și pierde steaua cu fece bihorul. Nu-ți-ai pune întrebarea, bă, dar ce s-a întâmplat? Ai bătut Chelsea și n-ai făcut față cu fece bihorul. Și Dumnezeu spune, ne întreabă eu sau, Doamne, dar ce s-a întâmplat? N-am înțeles. Am pierdut cu fece Bihor. Ce s-a întâmplat? pierde ce spune domnul. Îți blestemați. Doamne, dar am luat tot. Am adus tot în casa ta. Nu, nu, nu. N-ai adus tot. Cum? Fiți atent. vă știți cât de mult era poporul Israel? Noi de multe ori când vedem la zeciuală, vedem, ar trebui să dăm, uh, să zicem, să dăm 100 de lei, noi dăm 98, mai dăm 2 lei. 98. Fiți atent. știți cât era poporul Israel când a trecut Marea Roșie, cu femei, cu tot aproape 2 milioane de oameni. Din 2 milioane de oameni, București întreg, o familie, fură, una singură din 2 milioane, Dumnezeu spune că sunteți blestemați. De-aia îmi place când fac zeciuiala să rotunjesc în sus. Să nu am, să nu am probleme, fac acolo bani, de, de, de acolo să pentru Un om, la două milioane, aduce blestemul. Oamenii, nu-i corect. Nu? Primul îmi aparține. Prima cetate e a mea. Primul îmi aparține. Nu fiți atenți, mergem tot la roade. Știți întâmplarea din uh, Geneza? Și poate v-ați întrebat de multe ori, de ce a primit Dumnezeu jertfa lui Abel și n-a primit jertfa lui Cain? Nu fiți atenți, așa să vedeți, Geneza 4, 3, 5, până la, la și 5. Fiți atenți. După o bucată de vreme, spune Scriptura, Cain a adus Domnului o jertfă de, mânca de mâncare din roadele pământului. Fiți atenți, o jertfă de mâncare, din roadele pământului. Agricultor. Nu spune primele roade, vă vedeți? O jertfă, după o bucată de vreme. Abel a adus și el o jertfă de mâncare, fiți atenți, din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain, și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Deci avem un, un cain care aduce o jertfă, o jertfă și avem un crescător de animale, Abel, care aduce primele întâi născute din oile lui, ca jertfă. Și Dumnezeu spune, primez jertfa lui Abel, dar jertfa lui Cain o primez. Fiți și ce a făcut Cain? Cain a dat când a vrut este Și ce a vrut? Cain a dat Domnului când a vrut? Mă Și ce a vrut? La Cain spune, după bucate de vreme. Mulți creștini nu me de astăzi, nu noi biserică, Nu me de astăzi. Eu dau Domnului cum simt. Frate, e ca și cum zici, eu iubesc, eu iubesc pe soția mea cum simt. Nu, pe soția ta trebuie să o iubești Cum spune Scriptura Iar când dai Domnului trebuie să dai cum spune Scriptura Nu cum simți Că s-ar putea să nu simți bine Unii dintre voi vă treziți dimineața Și nu vă simțiți căsătoriți Trebuie să vă uitați pe certificatul ăla De căsătorie Ma, Nu te simți căsătorit Nu după sentimente umblăm noi Nu sentimentele ne conduc pe noi Cuvântul ne conduce pe noi Pțiate, să vă spun de ce Dumnezeu n-a putut primi șertfa Lui cain. Un lucru care trebuie să învățăm la Dumnezeu este că el trebuie să înțelegem proeminența lui Dumnezeu. Proeminența lui Dumnezeu spune așa. El nu poate fi niciodată locul 2. Dacă Isus joacă la campionatul mondial cu o echipă, El o să fie pe primul loc. Nu poate să fie pe locul 2. Proeminența lui Dumnezeu spune așa. El este superior tuturor lucrurilor. El are întâietate înaintea tuturor lucrurilor. El nu poate să fie pe locul 2. Și fiți atenți. Deci, o, Iisus ori pe primul loc, ori nu i pe niciun loc. Stai Iisus. El nu poate, ascultați-vă. Eu știu că, n-ar trebui mai întâi să învățăm pe oameni, mai întâi îl pui pe Dumnezeu pe locul 2. Tu ești pe primul loc și hai că începe cu începutul. Începem așa încet după locul doi, îl pui pe locul întâi după câțiva ani. Nu. Dumnezeu spune, ori sunt pe locul întâi, ori pe niciun loc în viața ta. Și El nu poate primi. Sunt oameni care vin și primesc salarul și asta pentru asociație, asta pentru, asta, asta pentru cumpărături, curent, telefon și nu am mai rămas, au rămas 3 lei măi, asta e partea ta, fiți atenți Dumnezeu nu o poate pe pentru că nici e dărnicie, dar el, partea lui partea lui, o să vorbim despre partea asta lui fiți atenți ce se întâmplă Iisus se întâlnește cu unul care a împlinit toată Scriptura el spune despre el era fruntaș, un tânăr bogat un exemplu în comunitatea respectivă. Și vine aici și spune: Hei, Isus, <laughs> ce faci, Cum ești? Ai nevoie de ceva bani pentru călătorii, că te rezolvă. <laughs> Fii atent, sus. Aș vrea să știu și eu ce ar să facă să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune: Să împlinești toate poruncile. <laughs> știu, ne-am împlinit pe toate. Să uită la El. Și spune: Îți lipsește un singur lucru. Care El? Adică... Vinde tot ceea ce ai și de la săraci Și după aia vine după mine mă Fiți atenți ce spune Iisus Unii au luat asta, hai să vând eu tot Fiți atenți, nu. nu e... Era ceva specific la problema lui specific Fiți atenți ce spune Iisus acestui om Dacă mă urmez așa cum ești acum Tot timpul o să fiu pe locul 2, că Banii vor fi pe locul 1 în viața ta Nu pot să fiu pe locul doi. Și mulți întrebăm. Isus, dar de ce n-ai mers după El să mă stai un pic, stai, stai tânăre, stai un pic, vindeți, stai un hai să începem cu începutul, fii atent, hai așa ușor, vindeți hotelul de la Constanța, începem cu începutul, da? E, ala din, din, din, din Elveția scapă de pensiunea aia, hai la cu începutul, lasă aia din Grecia un pic, din Atena, lasă pensiunea, lasă, dar hai să începem cu începutul, cu încet, să vindem câte un pic. Iisus spune eu, ori sunt pe primul loc, ori nu sunt niciun loc. Și el știa că dacă îl urma, Iisus tot timpul era pe locul 2. Pentru că bani erau pe primul loc. Și acest tânăr nu-și dă seama că dacă el ar fi dat, Dumnezeu ar fi, fi binecuvântat pe, pe acest pământ de 100 de ori mai mult. Ar fi fost și mai bogat. Și ar fi avut o avere în cer. Dar știți, mul, la mulți ne frică să dăm pentru că ne credem că dacă dăm, o, o să fim mai săraci. Țineți minte, când dai, te îmbogățești, nu sărăcești. Când vine coșul ăla și tu dai Domnului, Așa să știi că tu te îmbogățești Biblia spune, unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat Unul care economisește prea mult Nu face decât să sărăcească Ori crezi cuvântul, or nu-l crezi Dumnezeu niciodată nu va fi pe locul 2 Pro-eminența lui Dumnezeu Niciodată pe locul 2 Și ultimul punct ani trebuie să fie prima Revitic 27 cu 30 Orice ani din pământ fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Din nou această frază, ascultați-mă în ebraică, îmi aparține. În engleză, don't touch it, în românește. Nu te atinge de ea, în îngurește. Nu știu. Am fiți atenți. Hai să spune că primești salarul tău. Hai să spune un salar modic, un, unii, pentru unii mult, pentru alții puțin, o mie de ron. Uah, ce mi-ar alții, așa puțin. Me o mie, da? Fiți atenți. Primești, mergi la bancomat și scoți bani. Primești de la bancomat 10 bagnote de 100 de lei, da? O mie de ron. Uai, unii v-ați bucurat Lăsați. Unii nu v-ați bucurat. Fiți atenți. Mediu, să fie simplu, matematică simplă. Cât îți zice ala? Cât e 10%? O bagnotă, 100 de lei. Deci din cele 10 bagnote care le o 100 de lei, o bagnotă, o bagnotă e a Domnului, da? Fiți atenți, întrebarea mea următoare. Care bagnote a Domnului din ale 10? Prima care i-a dat bancomatul? Nu, pentru că nu contează în ordinea în care intră la tine în pormoneu. Fiți atenți, contează ordinea în care iese din mâna ta. M-ați ascultat? Nu contează ordinea în care intră. Contează ordinea în care iese din mână. ta. Așa că primii bani, asta e Zece ezeciala. ezeciala va pleca din buzunarul tău și primii care vor pleca, care părăsește mână, ta, ar trebui să fie zeceala. Asta e prima care părăsește mâna ta. Ai 10 bagnote și prima care o dai e ezeciala. Fiți atenți, acum sunt unii care, Prime bani care dau, îi dau la asociație. nu, nu. nu. Nu da banii tăi, nu da zeciuială la asociație. Că fiți atenți, asociația nu te poate binecuvânta. Cât știți asta care l-au la blog? Eu n-am primit nimic de la asociația mea. Eu nu mă dau la asociație, dar nimic în schimb. A, curent și asta, da. M-ați înțeles ideea. Nu poate poate binecuvânta. Așa că primii bani, zeciuiala e prima. Prime bani din cei care ar trebui să plece din mâna ta, ar trebui să fie zeciuiala. Aia e prima. Ale primul rod care mers din Așa că, noi de obicei, când luăm, uh, luăm salarul, luăm uh, veniturile, primi, care ies, este a Domnului. Da te noi nu noi duminica, duminica, nu până duminica, știu, dar ne avem un plic. Banii Domnului. Ia-i pun acolo. Nu mă împrumut din ei, nu cumpăr ouă din ei, nu s-ai mei. Pun acolo. A, Zecioala, e prima. Cuma să... Miești la Bacuma, te sună soția Te oprești pe la Carrefour Te pe la Carrefour să iei Pampers Și tu n-ai pus deoparte Ai uite să pui deoparte din tankul încolo de 100 Ai uite să pui deoparte parte de Domnului Și Când ești acasă realizezi Uai, i-am dat banii Domnului la Pampers I-am dat la Carrefour Dragă soție, o să fim blestemați Nu Noi nu trebuie să fim legaliști Nici Dumnezeu nu e legalist vă ați înțeles? Nu gata o să fii blestemat dacă n-ai pus prima Dar ca principiu Trebuie să știi, prima dată punem a Domnului, aia e prima parte. Pentru că, a să spun ce se întâmplă. Aceasta necesită credință din partea ta, pentru că Dumnezeu va bine binecuvâta ceilalți 90. Încă n-ai plătit asociația, încă n-ai plătit curentul, încă nu ți-ai cumpărat laptele pe luna aia, dar nu contează. Pentru că tu te încrezi în Dumnezeu. Că restul, Dumnezeu va binecuvâta restul. Primul care vine... Primul, prima bagnotă vine în casa lui Dumnezeu și, de multe ori, un, mulți creștini aduc resturi. A, au rămas patru de lei. Aducem la Domnul. Domnul, uite, asta e partea ta. Fiți atenți, Maliahii 18 ce Domnul, de chestia asta. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șcheapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Poporul Israel o ajut la un moment dat în care să zis, bă, dar noi suntem fraier, mă, să dăm primul, cel mai frumos. să dăm noi, pe acolo, pe ultimul, ăla mai betiag, mai bolnav, ăsta care oricum nu putem scăpa. Vine, la aduce în jertfă, domnului. nu-i rău lucrul acesta? Și ce spune Dumnezeu? Nu le, nu le pot primi. E un miros neplăcut pe altarul meu. Nu le pot primi. El vrea primul. De ce vrea primul? Pentru că vrea să vadă că e pe primul loc în viața ta. Numai atunci te poate bine cuvânta când el e pe primul loc în viața ta. Când e pe primul loc. Pentru că el, fii să atenți. Ori e pe primul loc, ori nu e pe niciun loc. Pro eminența lui Dumnezeu. El ori e pe primul loc, ori nu e pe niciun loc. Și vedeți, deci, ale este un test prin care se va vedea dacă îl pui pe Dumnezeu. Și de fiecare dată când primești salarul, ori treci testul, ori pici testul. De fiecare dată. Și luna de lună. Fiecare dintre noi suntem testați. Și închei. Închei cu Exo 13, 14 la 15. Spune așa, Exo 13, 14 la 15. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, se răspuns prin mâna lui cea tot puternică. Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului De la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor Iată de ce aduc jerfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească Și răscumpăr pe orice întâi născut din, dintre femei. mei Fiți atenți Bine spune, la un moment dat copiii voștri vor veni în bucătărie Tati, că oaia are un miel Hai repede și mergeți în graj Și dă naștere oaia unui miel Și de parte bărbătească și e fain și frumos e primul, e miel. și primul primul Și-l cum se ridică pe picioare Vezi cum sară un pic din picioare Și copiii sunt bucurosi Avem un miel Și tata Ia mielul de picioare și îl pune după gât și l aduce duce ca jerfă în curtea lor. Duce la templu, a duce ca jerfă. Să copii? Oh. Ce credeți că crei copii? Nu te pune cu tata. Orice a făcut mie nu o să fac în viața mea. Și trec anii. Se întâmplă din nou. Prima, prima oaie i duce dusă la templu. O duce și pe asta. Și pe el. Săptămână de săptămână, la templu ei. Și pe ea. Adică, nu să mai avem miei. Duce și ea, a, -a de tot. Și copilul crește mare. Copilul acum îmbers la facultate, la Ierusalim. Copilul are niște cărți în mână. Copilul stă la computer și trece peste bilanțul de anul trecut. tata e mai bătrân și intră în birourile tânărului, el acum conduce manager, el e managerul operației businessului. și spune tinerul, tata, așa să stai jos un pic. Tata se pune jos, da, fie, spune. Tata peste bilanțul uh, la anul trecut și... Nu știu, poate trebuie să spun ceva, nu, poate nu-ți dai seama că faci anumite lucruri. toți avem așa niște lucruri care le facem, nu ne dă seama că le facem și. Poate și tu ai așa un lucru. Le nu, nu știi că îl faci. De ce nu știu, mergi aproape în fiecare. Tată, aproape în fiecare săptămână mergi cu mie la Templu și e un gardere de tot. Da? Da. Nu, asta taie din profitul nostru, tată. <gântă> trebuie să. Mă unul pe săptămână, zic că e destul, Merg cu cinci după tine, trebuie să. Vai, trebuie să ducem carul, îți cheltuie, tată. De ce te stuci atâția? atență. Și pune tatăl, fi, fiule, stai jos. Hai să spun ceva, fiule. Familia noastră nu a fost totdeauna crescători de oi. Și cum zice? Nu, nu a fost dintotdeauna. Să, vrei să spun ce a fost familia noastră? Ce dată? Da. Am fost sclavi. patru 400 de ani familia noastră a fost sclavi. În Egipt și strămoșii noștri au dus-o greu dar Dumnezeu cu mâna lui puternică ne-a scos din Europa. Fiule, noi n-am avut terenuri Domnule nu a dat o țară Fiule, și ca semn de recunoștință Domnul a spus primul primul e al meu de când stă în practic, principiul ăsta și uite-te cât de mare e business-ul nostru. Știi de ce? Pentru că avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Va veni Teddy la mine odată. Știu că se va întâmpla pentru că așa scopiii. Te întreabă de ce. Și va vedea că la un moment dat, când pun acasă banii și pun, o să pun mulți bani în plic pentru biserică. Pentru că venitul vor crește și crede binecuvântarea lui Dumnezeu și va fi mulți bani în plic. Și eu mă pregătesc pentru acel dată Când Teddy mă va întreba Tati, dar de ce dai așa mă la biserică? O să-l pun jos pe scaun Și o să zic lucru Teddy, stai jos O să o vreme când strămoșii noștri Au fost niște țărani În Sărsic și în Suioc. N-am fiat ce avem noi Dar Dumnezeu ne-a învățat Că dacă îl vom onora pe el Și primul va fi a Domnului Zeciuialul o dăm Domnului Prima parte e a Domnului o fi binecuvântați. Și fiule, tu vezi, noi suntem binecuvântați și vom fi. Pentru că cel tot puternic are mâna lui peste noi. Vei spune și tu ceva fiului tău. Ce îi vei spune tu? Pentru că noi toți vom fi întrebați. De ce? De ce dai? Sau de ce nu dai tatei? Ce vei răspunde tu? Fiului, fie ce tău. Așa să ne Închidem ochii și să ne rugăm. Tatăl mulțumim pentru binecuvântările tale, Să mulțumim că tot ceea ce suntem, suntem datorităție. Să-mi mulțumim, Doamne, că ne-ai răscumpărat de sub păcatului, de sub blestemul legei, să mulțumim că ne-ai dus din împărăția întunericului, împărăția luminii și suntem ceea ce suntem, pentru că Tu Te-ai îngrijit de noi Ce ai fost bun cu noi. Mă rog ca fiecare membru de la noi din biserică Și fiecare participant, Doamne, să înțeleagă Că atunci când te pune pe tine, pe primul loc Când aplică acest principiu Primul e al Domnului, prima parte e al Domnului Tu vei binecuvâta celelalte 90 ce deci, stai cu ochi închei și vezi decizia pe care tu o să iei În familia ta, în viața ta Așa să pun întrebarea, dacă este cineva în acest loc Și tu încă nu te-ai întors la Dumnezeu Tu nu-L urmezi pe El și în această dimineață, Duhul Dumnezeu te-a te atins pe tine și spui, aș și eu să am